9. fejezet. Nem állok ott tovább azért, hogy értékeljem a tényt, hogy van annyi jómodor Juniorban, hogy feltakarítson maga után, vagy figyelembe véve a szamantával kapcsolatos gondolataimat, élek a gyanúperrel, és azt mondom, Samantha ilyen jól nevelt. Azt sem engedem magamnak, hogy elmélázzam azon a tényen, mely szerint ez a személy már a kukkolóm. És Junior a takarítási munkával talán csak összezavarja a fejem, a kukkolói ténykedése részeként, de talán, csak talán túljártam Junior eszén, és most a nő aggódik amiatt, hogy hátrahagyott egy nyomot. Ez a gondolat visszavisz engem a házba, ahol bezárom és biztosítom az ingatlant, és besietek a fürdőszobába. Útközben tárcsázom a biztonsági céget, és kamerák telepítését kérem. De kétségtelenül túl korán van még nekik, hogy ténylegesen segítsenek nekem. És bárhogy is legyen, kétlem, hogy a helyükre kerülnének a kamerák, mielőtt elhagyom a várost, de mindenáron telepíttetni akarom őket. Az ország túloldalán élek. Már gondoskodnom kellett volna arról, hogy madártávlatból figyelhessem a dolgokat a messzeségből. Ez a gondolat megállít a szándékomban, és összeráncolom a szemöldököm. Miért nem aggódott Junior amiatt, hogy vannak-e kameráim? Lehet, hogy egyszerűen eltakarta magát egy sállal vagy egy kapucnival arra az esetre, ha lennének? De mi van, ha Junior már tudta, hogy nincsenek kameráim? Samantha, aki közel van Andrewhoz, még ki tudta volna találni egy hétköznapi beszélgetés során is, amiről Andrew nem tudta, hogy információszerzés lenne a célja. A lényeg, több megint lesietve a folyosón, a helyükön kell tudnom azokat a rohadt kamerákat, és igazán, valóban, Junior úgy gondolhatja, hogy kiűz engem a városból, de téved. Biztosíthatom róla, hogy addig maradok itt, amíg képes nem leszek vele elbánni. Bármi francot is jelentez. Elérem a fürdőszobát, és elkezdek levetkőzni, azon elmélkedve, mit jelentez, használható válasz nélkül. Mire lezuhanyozom, meglehetősen fel vagyok villanyozva a lehetőségtől, hogy míg Junior baszakodni próbál a fejemmel, én már baszakodok az övével, különben nem kapnék ennyi figyelmet. Nem a titkomat akarja leleplezni. Engem akar megakadályozni abban, hogy leleplezzem az övét. És mi az a titok? A kiderítésnek ötlete feltűzelt. Egy gondolat, ami miatt sietek megszárítani a hajamat, amely színét ebben a városban egérbarnának hívnák most, hogy hagytam lenőni a melírt, de én csak úgy hívom, ahogy Isten megteremtett. És ha neki ez elég jó, akkor elég jó nekem is. Ennek ellenére még mindig szeretem a csajos minkemet és használni merem, amit a fürdőszobai fiókomban hagytam, amit pokolian remélek, hogy nem járt le, és nem hagy rajtam kiütéseket vagy hasonló szarságot. Minden esetre használom és ezt a kávé előnyei nélkül teszem, ami valószínűleg azt jelenti, hogy mihelyt kiutok a napsütésbe, úgy fogok kinézni, mintha a nem létező hét éves hugom csinálta volna meg az arcomat. Úram, segíts, beleborzongok az elképzelésbe, hogy Andrewnak és Szamantának gyerekei vannak. Úgy értem, szerezne egy babysittert, hogy elmehessen kúrni kénnel? Felhúzva maga mezen a gondolaton, levágom a halvány rózsaszín rúst, Lesimítom a hajam, a gardrób felé megyek, ahol figyelmen kívül hagyom az ittott ott lógó drága nadrág és ruhákat, azokat, melyeket imádtam, mikor ehhez a városhoz tartoztam. Most nem tartozom ide, és nem is akarok többé. Pontosan ezért kapok magamra egy köntöst, kikapom a kocsiból a bőröndöm, és a gardrób közepére ejtem. Kinyitva kihúzom az express márkájú fekete farmeromat, és egy larox fekete pólót, amelyről ordít a kívülállóságom. Amint felöltöztem, a táskában lévő ágcsukáért nyúlok, és megállok, mielőtt a sarokba hajítanám. Bassza meg! Kívülállók szarcsekapnak kapnak ezektől az öntelt magukkal elfoglalt seggfejektől. Ellenállok annak, hogy feladjam az express farmeremet, de helyette lehúzok az egyik válfáról egy fekete pólót, az egyik helyi jótékonysági rendezvényről, melyen részt vettem annak idején, és felveszem. Onnan választok egy térdigérő, méregdrága Chanel csizmát, és egy hozzáillő, fekete Chanel retikült, egy, kitaláltad? Chanel blézerrel együtt, kikerülve a sarokban lévő hosszú balónkabátot. A legjobb kiegészítőm messze az a darab, amely láthatatlan, a bokapisztolytáskám, ahová a szolgálati fegyverem van rejtve, a farmerem alá. A második legjobb a derekamra csíptetett jelvény, amely mindenkinek megmondja ebben a városban, hogy mellőzzenek minden kérdést, és ne ők döntsenek helyettem. A garázhoz vezető úton tárcsázom a fánkimádó technikai szakértőmet, akit mindenki tiktaknak hív, mert nos csak. Nem igazán van ezen kívül más választásom. Szent ég, lajlach! Válaszol, mi alatt becsusszanok a kölcsönzői kocsimba. Tudod, mennyi az idő Los Angelesben? Buli idő. Alvó idő, Lailah. fakad ki. Számomra itt van az ideje, hogy visszaaludjak. Szükségem van egy pár dologra. Olyan rémámaim vannak, amikben önmagadat ismételgeted. Kell egy pár dolog, és tudod, mit mondok? Bármit, amit csak akarsz, királynőm. Azt mondom, Bazd meg, Lailah! Lebigyeztem az ajkom. Hm, hát, valakinek szüksége van kávéra. Elküldöm e-mailben a részleteket azokról a jelentésekről, amelyekre szükségem van, de express küldök neked elemezni való új lenyomatokat is. És ez a fontos rész. Futtasd le őket, de ne jegyzőkönyvezd le. Tudod, mekkora kockázatot vállalok? Tudod, hogy tartozol nekem. Túl fáradt vagyok ahhoz, hogy túl tarthass. Volt még egy rám váró gyilkosság, amikor ide érkeztem. Mindig van egy gyilkosság ott, ahol te vagy, Lailah. Ugyanaz az elkövetési mód, mint azon két gyilkosság esetében, amiken ott dolgoztam, és mint a menhetteni esetében. Mint ahogy mondtam, a gyilkosságok követnek téged. Küld el e-mailben, amire szükséged van. Lerakja. Ez most már jellemző rám, gondolom. A férfiak rám csapják a telefont. Megvonom a vállam és elindítom a kocsit, az uti célom egy kis póstafiók, amelyről úgy tudom, hogy van csomag megőrzője. Utána leúzok egy kávét, és talán, csak talán, esetleg elmegyek a rendőrállomásra, ahol a bátyám és az apám megkívántatja velem a viszkit, melyet nem bírok. Ez egy jó terv, kivéve egy dolgot. A postafióknak többé nincs csomag megőrzője, és még másfél óráig nem nyit ki. Észreveszek egy általam jól ismert bisztrót, bemegyek, hál' Istennek a kaja ismerős, de a személyzetből senki sem. Bebújok egy sarokboxba, és nem telik el sok idő azelőtt, hogy a második csészekávét is elfogyasszam az előttem fekvő akták társaságában. Újra és újra átlapozom az áldozatok fotóit, elidőzve a tetováláson, Próbálok felhozni egy indokot, ami megvan az egyik áldozatnál, a többinél viszont nincs, de csupán egy következtetésre jutok. Ha ez egy sorozatgyilkos lenne, mindannyian beleillenének valamiféle sémába, de ez nincs így. Ezek az emberek nem élnek, nem dolgoznak közel egymáshoz, és nem ugyanolyan a hajszínük vagy a korosztályuk. Még csak a szakmájuk sem hasonlít egymáshoz, mégis biztos, hogy van egy olyan kapcsolatuk, melyet még nem találtam meg. Habár számomra a kézenfekvő kapcsolat hiánya azt súgja, hogy az összes áldozat rajta van egy halállistán. Nem lehettek volna csak úgy bárkik, akik illenek egy profilba, nekik bizonyos embereknek kellett lenniük. Ha meg akarom találni a gyilkosomat, meg kell találnom a játékosokat kiütő Angry és csupán egy nyomom van ahhoz a személyhez: a tetoválás. És csak egy embert ismerek, aki esetleg tudja, hogy mit jelent. Miközben leadom a nyomtatványt, meghallom a telefonom csörgését. Figyelmen kívül hagyva a bátyám tíz a hívását, az óceán felé eső kastély felé vezetek, amely mendez terjeszkedő komplexuma és többek között egy tucatnyi felső kategóriás jármű helye. Nem akarok itt lenni, de mélyen legbelül tudtam, mikor felhoztam Mörfinek ezt a Tetkót Los Angelesben, hogy itt fogok kikötni? Tudtam, hogy ő lesz az, ahol megtalálom a válaszaimat, és az igazság az, hogy már nagyon hosszú ideje szükségem van azokra a válaszokra. Ismét megcsörren a telefonom, és mikor újra Andrew az, felmordulok, és csak fogadom az átkozott hívást. Nem fogok odaérni a sajtókonferenciára, amit feltételezem már lekiistem közlöm az időpontra alapozva. Úgy volt, hogy ma reggel idejössz? Ezt megbeszéltük. Tettem nektek egy szívességet. Az FBI kevésbé fontos, ha nem látnak és nem hallanak engem. Már város szerte a hírek arról, hogy itt vagy és jelvényt viselsz. Mert tartottatok egy sajtókonferenciát, mondom. A nagyváros elfeled veled a kisvárosi politikát, mire a fejed leért a párnára, a város már tudta, hogy itt vagy, és jelvényt viselsz, húgi, bassza meg. Ismerem a városomat. Ha benne fogsz dolgozni, követned kell a szabályaimat. Dolgozz az ügyeden, Andrew. Megpróbálok ellenőrizni néhány tényt, és el is húzok. Nem akarom, hogy elhúz innen, Lailach. Ezt tudod. Megbeszéljük ezt. Téged, engem az ügyet, és még sok mindent. Apánál a mai vacsorán és ha úgy gondolod, hogy nem jelensz meg, lefoglak vadászni a kurva életbe. És ezzel a kijelentéssel persze rám rakja a telefont. Hangosan, kellemetlenül felsóhajtok, kinyitom az ajtót, és kimászom. A levegőben lévő hűvösség a telet igéri, a víz hideg, és a turisták hada, hál' Istennek, kurvára otthon maradt. A gardróbomban hátrahagyott balonkabátom után sóvárogva a kastély főépülete felé tartok, amelyet két kisebb, hagyományosabb épület fog közre. A boltíves főbejárathoz tartó utam átvezet egy mesterséges várárok feletti fahídon. Áthaladok rajta, azon tűnődve, hogy kén figyeli-e a közeledésemet, vagy valami más módon figyelmeztetve -e, hogy itt vagyok, pokolba. Talán követte engem valakivel. A rohadék egy kontrollmániás, aki mindenen rajta tartja a kezét. Nos, kivéve engem. Ezt rendbehozom, és teljes mértékben azt akarom, hogy ez így is maradjon. Habár nagyon jól tudom, hogy ez egy olyan állítás, amelyet tesztelni készül. Belépve az előcsarnokba, kő van a lábam alatt, a mennyezet felém tornyosul, és a recepciós asztalhoz sétálok, egy különös, háromszög alkotáshoz, amely figyelmet követel, csak úgy, mint a férfi, aki ezt a dizájnt választotta. A recepciós felé sétálok, egy csinos barna a húszas éveiben, még egy, akit nem ismerek. Tetszik ez a senkit sem ismerek tendencia. Tudom, hogy egyszer elmúlik, de csak remélhet az ember lánya. Miss Love, üdvözöl a nő, bizonyítva, hogy nem vagyok olyan névtelen, mint ahogy reméltem. Feláll. Mutatom az utat az irodájához közli, nem is zavartatja magát, hogy megkérdezze, kit keressek. Ismerem az utat. Válaszolom. pirossa festett tajkai még mindig kisé lenézően kanyarodnak fel. Mondta, hogy ezt fogja mondani. Persze, hogy mondta. Dünnyögöm, elfordulva tőle, el kell menekülnöm a hirtelen rajtam végigfutó futó ettől, így nem veszek tudomást a balra lévő liftről, és felmegyek a jobbra eső széles küllépcsőkön. Ez az, mondom magamnak. Egy találkozás. Utána köztünk mindennek vége. Vége, vége, vége. Ezt a szót ismételgetem az elmémben, és megállok a legfelső szinten, utasítva magam, hogy találjam meg a más világomat, és lépjek be, hogy legyek lávügynök. De ez az ő világa. Ezen a helyen ő parancsol, és a más világon megtagadja a behatolást. Veszek egy levegőt, hogy lenyugodjak, és kifújom. Semmi sem változik egy pillanatról a másikra, az érzéseimet illetően. Bazd meg, és csak tedd meg, mondom magamnak, és balra vágok, le a folyosón, a hatalmas ajtó felé, amelyet egy patkó alakú asztal véd egy ismerős szőkével, aki őrként és titkárnőként funkcionál. Lájlá! Köszönt engem, Tabita, ahogy közeledek. A viselkedése legalábbis hozzám olyan jeges, mint valaha a jó öreg seprű a seggében. De na, ha egy Harvardon végzett ügyvéd lennék, aki elveszítette az engedélyét, és most titkárnősdit játszanék ként mendeznek, akitől azt akarom, hogy megdugjon, de aki nem fog megdugni engem, talán én is egy kurva lennék. Nos, még nagyobb kurva, mint amilyen már most vagyok. Megállok az asztalánál. Még mindig olyan barbi babássan nézel ki, mint azelőtt előtt Tabita. Jegyzem meg, észrevéve az arcvonások teljes hiányát a harminc valahány éves arcán, ami azt súgja, hogy ő is, mint a legtöbben ebben a városban, már függő. Lepillantok a mély dekoltázsára, és visszafordítom a figyelmemet a mesterséges arcára. Nagyobbak most a melleid? Természetesek a melleim! vigyorgok. Ja, természetesek, értem. Mogorván néz rám, én pedig elengedem azzal, hogy elsétálok az íróasztala mellett, egyenesen kén, dupla szárnyú ajtaja felé, kopogás nélkül kinyitom az egyiket, és belépek. Becsukom magam mögött az ajtót, és a fafelületnek dőlök, míg kén a féloldalakú szoba közepénül, melyet nem vesz körbe más, mint víz és ablak. Lenyűgöző látvány, amit kétlek, hogy sokan észrevennének, viszont a rézsutos, masszív cseresznyefa íróasztal mögötti férfival kapcsolatban ez nem igaz. Az erőteljes jelenléte bárki számára veszélyes, aki csak tárgyalni merészel vele, nemhogy kimerészeli hívni maga ellen. Lájlá! szólal meg, hátradől a székében, hogy tanulmányozzon, a öltönye a szürke egy Egyénre szabott, hogy tökéletesen álljon rajta. A nyakkendője sötétkék, hogy passzoljon a vékony hajszálcsíkokhoz, melyek keresztül futnak az öltönye anyagán. Én? Válaszolom, és meg akarok mozdulni, de mégsem teszem, másodpercek telnek el, míg nem felhúzza a sötét szemöldökét felém. Mit művelünk, gyönyörűm? Érdeklődik. Lila, a nevem Lila. Te mondtad nekem, hogy fejezzem be a nevet kiejtését. Szövegkörnyezet Mondom, keresztül vágva a köztünk lévő hatalmas téren, miközben a szemei minden lépésemet követik. Maradjunk a lávügynöknél. Teszem hozzá, kisajátítva az íróasztalával szemben álló bőr ülő alkalmatosságot. Ennek a hangzása még inkább tetszik, válaszolja a hangja sejem és dörs papír, és nincs kétségem afelől, hogy ez, mint minden, amit tesz, szándékos. Lávügynök. Figyelmen kívül hagyom, melyről tudom, hogy ez egy a férfi számos szexuális vágyára utaló célzás. Mond el nekem újra, hogy hol voltál múlt éjjel. Előredől, a kezei az íróasztalon nyugszanak, a levegő élesen szikrázik. Lájlah! Lágyam megfed, sútba vágva a lávügynökre való igényemet. Valóban Samanta Yangnál voltál, erőltetem. Nincs okom ilyesmiről hazudozni, még van egy nagyon nagy okom, amely te vagy, hogy máskülönben nem mondjam el. Vagyis inkább szüksége van alibire, gondolom. Vele voltál? Igen. Mettől meddig? Körülbelül hattól nyolcig Tudtál róla, hogy a bátyámmal randizik? Úgy érted, Samanta dug vele? Tudtad, vádolom. Nem, tényleg nem, és nyilvánvalóan több van a te fiú bátyádban, mint amennyit bármelyikünk is észrevett. Ez mit akar jelenteni? Kérdezem felismerve a bátyám által nyitott fájó pontot, miközben elszenvedem a direkt csapást. Samantha korrupt, és ez nem is ismeretlen ebben a városban. Ez te is tudod. És mégis kúrogatod. Számomra ő csak egy baszás. Tudom, mi ő, és nem igazán érdekel. Ha Andrew azt mondja, hogy randizik vele, az más tiszta. Nem létezik, hogy nem tudja, mi ő, ami azt jelenti, hogy csak nem foglalkozik vele. A bennem élő testvér a bátyám védelmére kell. Olyan, mint én veled kapcsolatban? A származásom alapján való letámadás nem változtatja meg a tényt, hogy a bátyát belehabarodott szamantába. Az, hogy Samantha elhiteti vele, hogy ami köztük folyik az kapcsolat, azt árulja el nekem, hogy akar valamit Andrútól. És te tőled mit akar? Dolgokat, amik neki soha sem lesznek. És a bátyámtól? Dolgokat, amikről jobban tennéd, ha gondoskodnál, hogy soha se kapja meg. Mint például Lövésem sincs, mondja. De ha Andrew belehabarodott, akkor vagy leesett az arany pénztáról, vagy manipulálják valahogy. Andrew tiszta? Samantha nem. És mégis te épp csak mesztelenkedtél vele. Mit árul el ez rólad? Ez az, amiről szó van. Én és ő, mert most tértél vissza ehhez másodjára. Javítsd ki, a tévedek, ami nem lehetséges, de azt hiszem, ugyanezt a részét te is megteszed, azzal a szőke babával, Los Angelesben. Nem miattad beszélek rólad. Felhúzza az egyik sötét szemöldökét. Nem biztos vagy ebben? Ez Andrew ügye. Nem tudom érvényesíteni az alibidet, anélkül, hogy megtudná, hogy szamantával voltál. Mondd el neki. Ha Andrew tiszta, még ha nem is az, talán fel fogja ébreszteni. És mikor utánad jön? Na, hé, gyönyörűm. Merészelhetem-e azt hinni, hogy aggóca bátyáddal való kapcsolatomért? Nem ad nekem időt arra, hogy előálljak egy tiltakozással. Elbírok a bátyáddal. Mondja. Nem olyan ellenség vagy, akiről azt akarnám, hogy szembeszálljon vele. Érted, gyengéd leszek vele. Tudod, milyen gyengéd tudok lenni. Ha azt akarod, hogy beszéljek vele, nem. Vágom rá gyorsan. Ne mondj semmit. Engedd, hogy én el, hogy hogyan kezeljem ezt. Mi van, ha Samantha letagadja, hogy vele voltál? Érdekes kimenetel. Gondolom, akkor én lennék most az, akit átkúrnak nem de? Veszek egy nagy levegőt, és felállok, megkerülöm az asztalt, hogy az ablakhoz álljak, a karjaimat keresztbe fonom magam előtt. Nem kell oda néznem, hogy tudjam, melyik pillanatban csatlakozik hozzám kén, elég közel ahhoz, hogy megalapozza a dominanciát, de ahhoz nem, hogy benne legyen a személyes teremben. Pontosan tudja, hogy meddig feszegetheti a körülötte lévők határait anélkül, hogy túl messzire menne. Kibámulok az alattunk álló sziklákon megtörő óceánra, és majdnem folytogató visszemlékezni arra, hogy valaha mennyire imádtam ezt a kilátást és ezt a férfit. Mit akarsz tudni? kérdezi a hangsúly a lágy, de követelő, mert ő csupán csak olyan, mint egy nagy, követelőző farkas. Megfordulok, hogy szembenézzek vele, mint ahogy ugyanezt teszi ő is, és ellenállok a késztetésnek, hogy elhátráljak, vagy előre lépjek, és behúzzak neki egyet. Vagy megcsókoljam, és megharapjam azt az átkozott nyelvét. Mit tudsz a bátyámról? Semmit. Kén, mondom és utálom, ahogy a neve védekezéssé válik. Tudnom kell. Szólnak pletykád az apádról, de a bátyádról nem. Elfehéredek. – Micsoda? Az apámról? Mit beszélnek az apámról? – Hogy magasabb hivatalra pályázik, és rossz embereknek ígért szívességeket. – Milyen magasabb hivatal? – Megdönti a fejét. – Nem tudod? – Csak válaszolja a kérdésre. – New York kormányzója. Rábámulok, küzdve a haraggal, minthogy most hallok először erről az elképzelésről. Te tényleg nem tudsz róla. Szólal meg, annyira döbbentnek hangzik, mint ahogy érzem magam. Nem, nem tudtam erről. Milyen szívességek, milyen embereknek. A Románó család. Ez nagyon súlyos csapás. Mint a maffia család, akikről gondolod, hogy megölte az apádat? Igen. Mit jelent ez számodra? Románó és én évekkel ezelőtt békét kötöttünk Lailach. – Ezt te is tudod. – Rajzoltatok egy vonalat a homokba, nem kötöttetek békét. – Mit akarsz hallani? – Az a apám ellensége vagy most? – kérdezem. – Pontosan ebben a pillanatban? – Nem. – De az ellenségévé válhatnál? – Feltartom az egyik kezem. – Ne válaszolj, miért nem hívtál engem? – Ha törődnél velem egyáltalán, elmondtad volna nekem. – Pár plegyka és találka nem jelent veszélyhelyzetet. Ez kibaszott románó kén. Bassza meg. Hívnot kellett volna. Figyeltél engem, mint egy elcseszett kukkoló, de miatt nem hívtál fel engem. Ha hívtalak volna, ügy lett volna belőle. Meg kell állítanom, mielőtt problémává válna. Élesen veszek egy levegőt, és kilélegzem egy ugyanilyen éles témaváltással. Mit tudsz a férfiról, arról az éjszakáról? Elment. A hangsúlya rideg. Ez minden, amit mindkettőnknek szükséges tudni. Tudod a nevét? Kiküldte? Bármit? Lailah. Válaszolj, parancsolom. Nem minden kérdésedre. Hogyhogy nem tudod ezeket a válaszokat? A kén mendez, aki minden tud erről a városról? Valaki gondoskodott róla, hogy ne szerezhessen meg őket, anélkül, hogy olyan dolgokra hívnám fel a figyelmet, melyeket egyikünk sem akarna. Láttad már a karján a tetoválást előtte, vagy azóta az éjszaka óta? Lájla! parancsolja. Hallgass meg, és jól figyelj rám. Annyiban fogod hagyni ezt a dolgot. Pontosan az intenzív szüksége a kontrollra, hogy mit csináljak és mit ne csináljak azzal az éjszakával kapcsolatban, az... Amiért ebben a pillanatban azt választom, hogy megtartom magamnak juniort. Mit tudsz a tetoválásról? Semmit. Összehúzom rá a szemem. Hazudsz. Miért kérdezel erről? Ez nem volt a hazugság tagadása. Miért hárítasz és kerülsz ki? Miért akarod rátenni magad olyan radarokra, amelyeken nem akarsz rajta lenni? És még hogy nem tudod, hogy ki van benne. Rendben? hazugságok. Csupán oly sok hazugság. Nem adok neki időt, hogy válaszoljon. Meg fogom erősíteni az alibidet. Jelentkezem, amint megteszem. Megfordulok, és az ajtó felé veszem az irányt, de abban a pillanatban, amint az ajtógom felé nyúlok, a keze az ajtóm van a fejem felett. A hatalmas teste olyan rohadtul közel, hogy majdnem hozzám ér. Olyan közel van, hogy érzem az illatát. És olyan az illata, mint az életnek, mely egykor függőséget okozott nálam, az életnek, melyet imádtam és most gyűlölök. Engedj ki! utasítom lágyon. Nem fogsz feltenni kérdéseket arról a férfiról vagy arról az éjszakáról, Lailach. Nem te vagy az egyedüli, akinek van mit veszítenie. Megperdülök, hogy szembenézzek vele, átkozva a döntést, ami miatt most karnyújtásnyira vagyok attól, hogy megérintsem. Mi történt veled, hogy úgy bízol bennem, mint ahogy te benned bíztam azon az éjszakán? Tényleg bízom benned, Lailah. Úgy tűnik nekem, hogy boldog voltál, hogy az ország túloldalán tudhatsz engem. Mert nem hívtalak fel. Közelebb hajol. Tudni akarod, hogy miért nem hívtalak? Mert megmondtam neked, hogy ne hívjál. Azt gondolod, hogy az megállítana, hogy ne hívjalak fel? Vagy érted jöjjek, ha ez az, amit akarok? A szavai egy csapás, amely jobban fáj, mint kellene, és az is bizonyítja, hogy én egy kibaszott idióta vagyok minden pillanatban, amikor ez a férfi megérinti az életemet. Mi végeztünk itt. Sosem végzünk, Lailach. És ha azt gondolod, hogy a hallgatásom arról szólt, hogy végeztünk, hamar fel fogod fedezni, hogy ez nem igaz. Ne tégy fel olyan kérdéseket, melyekből egyikünk sem tud visszajönni. Ellöki magát az ajtótól és számos szívdobbanásni ideig egymásra bámulunk, a köztünk lévő töltet egy hátborzongató elegye a szexuális feszültségnek, a haragnak, az ellenszegülésnek és valaminek, melyet nem tudok megnevezni. Elfordulok tőle és kilépek az irodából, most vagyok a más világomban, a biztonságos zónámban, a leválasztott helyemen, ahol nem érzek semmit. ahol sem kén, sem pedig a múlt nem tud elérni engem. Lesétálok a lépcsőkön, lassan és könnyeden, majd keresztül az előcsarnokon. Kilépek az épületből, bele a hátam felől egy óceánról érkező széllökésbe, és keresztül kígyózom a kocsikon, míg a bérelt kocsim mellett nem állok, ahol egy piros szalagos borítékot találok kötözve. Veszek egy levegőt, biztosan abban, hogy ez juniortól származik. Még mindig a más világomban az autóhoz sétálok, lefedem a fogantyút a ruhaújjammal, és kinyitom, mielőtt kiveszek egy gumikesztyűt a táskámból. Visszatérve a szélvédőhöz, felkapom az üzenetet, és bemászom a kocsiba. Felhúzok egy másik kesztyűt, és kiveszem az üzenetet, melyen ez olvasható. B. mint bizalom. Bíztál benne. B. mint bolond. Ez vagy.